«Щось ти без мішка, приятелю», – весело реготнув Арчибальд, побачивши мовчона. «Бачу язик у тебе гостріше за все інше. Під стіл просто зараз лістимеш, чи як? Тобі грижа не багатіїв чистити, а в суді служити», – посміхнувся Джош. І сів нас залишене для нього місце навпроти грижі. Ти в нас усіх за місяць перевішав. Ач, як виспівує, чи справді розжився чимось? Та так дрібничка мляво махнув рукою Джозеп і відкрив дорожню сумку, що висіла в нього на боці. Там ще було, тільки я важкого тягати не люблю. А в тебе що, Грижо? Ваза з червоного золота і гаман з голову дитини, що стиха зенькнув монетами, опинилися на столі одночасно. Якийсь мент Грижа із Джошем мовчки порівнювали вкрадене, решта затаїли подих. Потім одним швидким рухом розв'язав перенесений гаман і на стіл потекли в жовтім блискучі кружечки. Непогано оцінив Джош із професійною спритністю, виводжуючи з купи монет великий рубін. Місяць гуляти можна. А ти, хлопець, Теж не промах, визнав Грижа, шанобливо погладжуючи бокасту вазу. Не думав, не думав. По-моєму, одне одного варте. Можливо, ваза коштувала більше, ніж живий допоток Грижі. Але в Джозефа був чудовий настрій, і він не хотів сперечатися. Та що, нічия? Мабуть, що так, Тарчебальд Шварц. Уславлений домушник першим подав Джозефові руку. А тепер усіх пригощаю. гукнув він, коли відгулив привітання приятелів, і їх із Джошем перестало обіймати та ляскати по спинах. Ми пригощаємо, підняв догори палець Джош, і Грижа схвально кивнув. Займався світано, коли Джозеф непевною ходою повертався до себе. У голові добряче, шуміло, перед очима плавались п'яні фізіономії, пики горівчаних братів. Арчибальд, який присягався вічно дружити, розкидані по столі дорожні глечики та миски, в вухах пронизливо верещала шинкарська скрипка, гуляли на славу. Він довів цим віденським самохвалам, чого вартий справжній майстер. Тепер? Що тепер Джош відразу забув? Таке воно було неважливе. Важливо було добратися до помешкання, що він винаймав. Упасти на ліжко і заснути. Джозефові смертельно хотілося спати. Він уже майже спав, марно намагаючись попасти ключем у замок, і тільки якийсь спогад усе, що не давав спокою, усе, що проривався в плутані думки. Коли триклятий замок нарешті клацнув, Джошеві раптом пощастило схопити за хвіст цей вислизаючий спогад. Марта Струнка дівоча постать у хвилях місячного світла. Марта, загадкова компаньонка баронеси Айсендорф, та, котра в суперечі будь-якій логіці не тільки не здійнала тривоги, але ще й допомогла йому в злодії. Марта з цією думкою Джош і заснув.